Süleymanın məsəlləri. 13-cü fəsil Hikmətli oğul ata tərbiyəsinə qulaq asar, Rişxəntçi iradı qulaq ardına vurar, İnsanın dilində yaxşı söz olsa, Onun xeyrini yeyər, Xain zorakılıq istər, Dilini saxlayan canını qoruyar, Boşboğaz başını bəlaya salar, Təmbəl arzuladığına çatmaz, çalışqan bolluğa qovuşar. Salih adam yalana nifrət edər, Şər insanın sözləri xəcalət və rüsvayçılıq gətirər. Kamillik yolunda olanı salihlik qoruyar, Günahkarı şər yıxar. Adam var ki, heç nəyi yoxdur, özünü varlı göstərir. Adam var ki, malı çoxdur, özünü yoxsul göstərir. Sərvət insanın canını təhlükədən qurtarar, yoxsul isə hədə qorxu eşitməz. Salih insanların işığı könlü sevindirər, şər insanların çırağı sönər. Təkəbbürdən yalnız münaqişə yaranar. Yaxşı nəsiyyətə qulaq asanın, Hikməti var. Şələ ilə gələn sərvət azalar. Zəhmətlə sərvət isə artar. Gecikən ümid ürəyi xəstələndirir. Arzuya çatmaq həyat ağacıdır. Öyüdə xorbaxan öz canını hələk edər. Əmrə ehtiram edənlərə mükafat verilir. Hikmətli adamın təlimi həyat qaynağıdır. İnsanı ölüm tələsinə düşməkdən geri qaytarır. Dərin ağlı olan lütf qazanır. Xainin yolu dolaşıqdır. Uzaq görən hər gördüyü işi bilir. Axmaq öz səfehliyini hamıya göstərir. Pis qasid bəlaya düşər. Etibarlı elçi şəfa verər. Tərbiyyəni rədd edən, yoxsullaşıb şərəfdən düşər, Məzəmməti qəbul edən, şərəfə yetişər. Arzuya çatmaq qəlbə, cana şirin gələr, Axmaq pislikdən dönməyə ikrah edər. Hikmətli ilə oturub duran, hikmət qazanar. Axmaqlarla ayaqlaşan, bədbəxt olar. Günahkarı şər qovar. Salihin yaxşı bir əvəzi var. Yaxşı insan nəvələrinə də iz qoyar. Günahkarın yığdığı sərvət salihə qalar. Yoxsulların əkini bol bəhrə versə də, ədalət olmayan yerdə bada gedər. Oğlundan kötəyi əsir giyən sanki ona nifrət edər. Oğlunu sevən ona düzgün tərbiyə verər. Sâleh yiyib doyar, şər adamsa aç qalar.